Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa s-salatu wa s-salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa hman vana. Në ruar, assalamu alaikum kaluar, ayat, tii, wa rahmatullahi. Në takimi në kaluar, kemi përmandu një ajat i qëli ka përmledh në vetën e ti, mirësi të Allahu Jelle wa Allah dhëruar njerëzëm më të mirë, pejgamber vëtë ti. Në ati Allah përmandi se këta pejgamber Allahu i bëri prijës dhe mësuës të njerëzimit. Atë kem pranuar se të jesh prijes nuk do të thotë të pushtosh tokat e njerëzve, të posudosh posujt e njerëzve e kështu me radhë, por do të thotë të, të përfitosh zemrat e tyra, kësaj ky është pushteti i raltë. Është për të përfituar zemrat e njerëzve, për të bërë i dashur për njerëzit, për të bërë prijes në këtë ميدan, po duhem se bua të plucohon disa kritere dhe standarde, të plucohon disa kushte, që Allah xhelala i përmendi kur folit për rapt e ti të mirë pejgambert e Zotit. Andaj Allahu Gjelloha ka përmën dhe se këta këtë deregje e ka nëritur me dorim dhe me bindje. Këto dy adhurime madhore që pa dëshim zamra e, duhet të pajisë dhe mbushët me këto adhurime. Allahu përmënjë se këtire pejgamberve gjithashtu nga mërësi që vë dhe ishte Allahu i furimzoj ata dhe o dha sukses që të bëjnë pun të shumë të mira. Në të bëjnë pun të mira të shumë të atë lollojshme. Dhe kemi përmëndu se Allah me të frimzu që të bëshë pun të mira është për të shumë nga mirësit më të më dha që mund të, që mund të kish. Në fund të këti ajeti, Allah o tha wa kanu lana abidin. Dhe kjo, kjo pjeshe këti ajeti kërkon më dhërët, meditim, kërkon shërim, komend, gjerë e gjerë. Mirë po ndua që të jabit i sëllëzime të përgjeshme sot këtu para jush. Allahu tha për pejgamberdët i wakanu lena abidin. Ata ishin adhruas të dejnë dhe i neve dhe Allahu të mëlluar. Ishin abidin. Abid adhruas i nërthuar i parurën Allahu Gjallaj Gjallu. Qëfa nën kuptan të adhruimi pejgamberdë? Adhruimi të dikër të përshirë tërqanin e tyre, zamrën, ata e adhuron Allahun me zemrën e tyre ata e adhuron Allahu xhallahu me gjunët e tyre dha ata e adhuron Allahu xhallahu ala me gjymtyrë tyre nuk kish të shkëputje ja. sot për shembull mund të shohim një adhurues me gjymtyrë por jo vetë adhurues me gjuh mund të jetë adhurues me gjuh por jo me zemër e kështu me radhë ndërsa ti e ke kompletuar është sfidë e madhe zemra ka adhurimet e veta e kia janë më të rëndësishme do më kryesorat a thu vallaj Zamroni është e mbushur me adhurimin e Allah xhallahu ala. Ar Zamro ne adurem dallote barakutallahu. Nga këto adhurime është durimi. Nga këto adhurime është bindja që përmand. Nga këto adhurime është shpresën Allah xhallahu ala. Frikën te Allah te barakutallahu, të mbështetur të në Allah xhallahu ala. Mendimi i mirë për Allah xhallahu ala është këtu më. Juha. Adhurimi me gjuhë. Të flasim mirë, ta përmendim Allahun shpash, të lexojmë Kur'an të urdojmë për të mirë, të nëlejmë nga keqja, të këshillohem njëri të tërin, e shumë të tjera. Me gjimëtyrë, të shumëta, namazi, agjerimi, sadakaja, e të tjera nga adruimet të shumëta. Adën gjitha këto fusha, pejgamber të Allahot ishtë medverdë adrues, par jo vetëm të të adrues, adrues të të të dëjnë, të të të dëjnë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Andaj, aja që e xhir dallah nirin adhurues nga atyrat nuk është thjesht vetëm niveli i i i obligimë por niveli edhe i i punovonator. Gjithashtu ajo që ka me të obligimet, ajo ju bën adhurues të veçantë nga të tjerët, edhe në nivelin e adhurimeve obligative është se ata kujdesen shumë për cilësinë e adhurimeve, për ndikimin e adhurimeve në jetën e tyre. Kjo është më rëndësish Adhruas ju vetëm formal, ju vetëm numerik. Mirë po, adhruas që kujdesin për obligimet, adhruas që kujdesin për nafilet, kanë hisë e shumë nafile. Ata e falë namazin farz, po nafile kanë shumë farz. Ka, nafile kanë shumë namaz. Ata agjerojnë Ramazanin, po nafile kanë hisë na e në agjerimin e qëne. Ata japën dhe qatën, po dhe sada ka japën shumë. E kështë më rothë, ndaj në gjitho i badet që është adhurim obligativ, ata kan edhe për dëshim adurim të shtuar në fushën e adurimive vënatare. Dhe e dyta që është enda më e rëndësishme, sa ata në gjithë këtë adurim janë të përkushtuar për ta arritur cilsin e adurimit dhe ndikimin e adurimin në zamërat e tyra dhe jetë në tyra. E ju jo vetëm në aspektin e kryrjes apo fokusit në aspektin numerik. E këj ka për të veçan për e ka mërë të lojën le volë. Andaj ne, duhet kujdesemi per forzat tona fillimisht forcat e zamrës forcat e jugës forcat e jmtyrve te kujdesemi edhe per nafilet shtojmë nafilet kimise nafile and ana wason na tora and najim bunatoro so da kaw bunatora pontira bunatora filal khairat pont mira shum dot qiher allah subhanahu wa taala at kujdesim per dikimin e këtyre dhimeve kush dikim pe gamar e jipries no ka mundsi njeriu te formohet nuk kam si të, të specuat atë qofse nuk është nuk është adhurues i Allah te barakotall nuk ka paduren nuk ka paduren dokumenti që model shembull për fëmijët e tu se nuk janë adhurues ndaj Allah te barakotall s'ne kemi në alabidin abid te Allah te barakotall për të kujdesur për namazin tonë natës për namazin duha për sunetën e namazeve për agjerimin për dhikrin të përmandim Allah xhallahu rashped leximi kuranit dhe shtrzamazonit a shpodhurshëm një nga përbotit kryesor që na ndihmon me rinë me rinë Allahu جل وعلا të bëhemi të dashur për të tjerat, të pranuarshëm, të bëhemi shëmbull, të bëhemi të formuar, të edukuar si duhet. Dëruar, dëruar, dëruar, nësinë me ndryshime, ndryshime në familje, në shoqëri pozitive. Vë zakonisht bën debate shumë të rënda se çfarë duhet ndërmarr për të bënë ndryshime. Pejgamberi Allahu çë sollu ndryshimet më të mëdha historinë e njerëzimit. Kush ka bër ndryshime më të mëdha më më pozitive se Pejgamberi Allahu dhe ora. Askush, madje ata për këtyre ndryshimeve që të bëjnë ndryshime rrënjësore në shoqëritë e devijuara, në shoqëri që ishin kapluar nga dogurit negative. Dhe pikë këtu Pejgamberi, tara formator, këta, këta ndryshues që erdhën tokë me mision nga Allahu te barekote, Allahu xhallahu wala kur po i bashuam po thotë wa kanu lana abidin. Ishaqu atë dinë nga nje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 pas i tha lezo pastaj ja al mudaththir kum fa'ndir oti buluag gretu the thernjeset wa rabbika fakkabir the zoti madhrija shikoj madhrimi i allah te bara qala adhurimi te allah te bara per mendja allah es per rëndsi no ka dushin pa ibadat ja al muzammil kum layla illa qalila oti im bastidhur gretu the fali nota gase yin ne ne mision te vshtir inna sanul qiya alej qaulan thaqila Ne kemi me tjabë ty një fjallë që ka peshtë rënë me përrisi, anë e kurde që danë me e kryj përrisin si duhet, me e quë e më në nëzunë dhe venë, duhet me mundihum madhurim, me namazë, nuk ka pa namazë, nuk ka kuptim të drejt të fes, pa adhurim të denë të adhën të barë, shala. pa namazë nate, pa dhekër, pa koran, etë të tjërat me radhë që duhet me u kodesë, por në këtë hynë dhe dërgimin nga haramet, ka pun të këq nga se nuk përmendohet të qëndrën i badeti në prezins të punëve të ndalëuara. Ndaj nuk ka formim, nuk ka edukim, nuk ka shëmbëlltyr, nuk ka ndryshim, pa qenë, dhe më thonë, edhe aspekti e dhurimit i regulluar si duhet. Nuk ka këptim të dhurimit të fes, dhe në fund, Allah të barda për mesat, gjitha begatit më të mira që Allah i përzidh për ropët ti, i takun edhë rusë. Që ka Allah që farë tha? I kjo më vjen për es. E ima. I ke më frojuar se dojmë punë mira. Ta fona mozin, ta hapësh çotin. Ktu e bëgëj më të madhaja. Ku i janë dhan këtu? A kanë Nurena Abidin. Atu e shish natruas. Andaj i ndërua dhe e ndërua. Allahu te barekutaala shpërndon rrezikun e ti njerëzve. Diku ti hap këtë, e diku ti hap atë, e diku ti hap atë. Nesia dhruas i Allahu te barekutaala di se komë taku hisja më mirë eksoj shpërndarë hynurë që Zotë u abën rabëve të ti. Andaj, vë kanu lena abidin, ata ishin adhrues të dhejnë dëneve. Të vazhdojmë timi kështu, gjotëm në rëvazan, por vazhdojmë eshtë, të marim emnin abid, adhrues i Allahu të baru të la. Ne të njihimin e qilë me këtë emër, Allahu në abëft, Allahu në abëft për e tyre, Zotë i ruajt.